Ferúsztok, kedves hallgatók, a METI Podcast 373. palacsinta adását halljátok, én Szedlákadán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és még mielőtt bármiféle komoly témákba is kezdenünk, azelőtt egy még annál is komolyabb hírbejelentés, üdvözlett innen, integettünk István barátunknak, akinek megszületett a múlt héten második gyermeke, a vagy gyereke, szerintem inkább gyereke, de annyiban mindegy is, hogy pont úgy néz ki, mint az első, úgyhogy nem tudom, minek kellett egy második, de hát biztos valamire jó az is. Ö, tudod, hogy több méretben az úgy jól néz ki egymás mellett a polcon. Igen, igen, igen, olyan, tulajdonképpen, mint a matrioska babák, hogy a, a kisebbiket bele lehet dugni a nagyobbikba. bármintha hát jó, de csak ha belülről üresek, ami valószínűleg lehetetlen egy igazi ember gyereknél, azt Hogyha az első öt dolgot, ami eszembe jutott, nem mondom, akkor tulajdonképpen igen, menjünk tovább. <gül> De, na mindegy, szóval, István, szép volt. Szép lesz. És akkor mostantól kezdve kezdődik a Merti Heteornak a hardcore, hardcore kemény magja. Mindenek előtt egy hosszú lamentálással arról, hogy akkor most mennyit is fogyasztanak a repülők. Igen, igen, igen. Kezdjük ott. Béláim, volt egy a tízszeres tévedésem. A private jetek, azok az összes CO2 emissziónak mit számoltunk? 4%-át teszik ki, ugye? Nem a 8%-ának a 6%-át, vagy a 6%-ának a 8%-ának? 8%-ának az 5%-át, az olyan fél, fél százalékát. Én annyit láttam most valahol, hogy fél százalékát teszik ki, ami kevésnek hangzik, de ha ezt összevetjük azzal, hogy vannak gyárak, meg mit tudom én tehenek, akkor ahhoz képest az a néhány business Jet azért elég nagy részt kivesz belőle valóban, de nem 40 ot hanem, hanem fél százalék, amennyiért felelősek. Igen, és akkor itt kavarodtunk bele igazából a számokba, de mondom még azokat a számokat, amikről, amikről nagyjából nyugodt szívvel ki tudjuk mondani, hogy értjük, hogy hogyan alakultak ki, és ezek igaznak tűnnek. Például... Várjál, várjál, csak, várjá, várjá, csak mielőtt mondod, hát ha nem minden hallgatunk hallotta az előző adás, szóval, hogy itt arról a kvázi botrányról beszélgettünk, hogy Taylor Swift magáreplővel járkál ide-oda, és akkor ez egyrészt belefér az imidzsébe, másrészt meg, meg eh, hogy képzeli, harmadrészt meg eh, mennyire klíma nem barát a Jetek használata, tehát a magánrepülés. Tehát ez volt az apropó, aminek kapcsán elkezdtünk erről beszélgetni. Igen, Ámbátor, arra adás után rájöttem, hogy nem Taylor swift kellett volna jönnem, akit kedvelsz, hanem mondjuk Orbán Viktorral. <gül> ügyes, ügyes trükk lett volna. Eh, de mindegy, mert most már Taylor swift -e jöttél. Ez egyébként a lényegen nem változtat, mert igazán az az érdekes, hogy, hogy tehát nem a Taylor Swift az érdekes szerintem, hanem, hogy általában a, az ilyen kis repülőgépek, azok mennyire környezetszennyezők, szennyezőbbek-e, mint bármi más? És azért az jött ki, hogy igen, hogy nem? Hogy de akkor előtte mondjuk olyan számokat, tehát évi 19 millió repülőút van, ez egy 2019-es szám, post-covid elkezdtek ezek nőni, de nem mentek vissza még, ha jól tudom, arra a szintre, ami volt. Előtte évi 40 millióval lehetett számolni. Az azért sok. Ebben benne van nyilván az a nagyon sok repülőjárat is, ami arról szól, hogy 15 darab Manchesteri vasmunkás eljön összehányni Budapest belvárosát. Ö... Te várja, várja, várja. Várja, várja. Igen. Valamit nem értek, mert itt azon, hogy évi 19 millió repülőút van post-covid. Igen. És ez egy 2019-es adat, de az egy pre-covid időszak. Mármint, hogy évszám. Ö, mindjárt mondom, elképzelhető, hogy hülyeséget írtam, de a szám az jó. Ö, bocsánat, igen. Tehát posztcovid az a 2021-es szám, és az a 19 millió, és 2022-re ja, 25 millió, 25,8 milliót ja, Korábban 40 millió, tehát a 40 millióról csökkent le 25 millióra. Igen, és 2025-ben 40,3 millió tetőzött 2004-től vannak itt számok. Hát figyelj, uh -huh. 2004... BEN sem volt még annyira kevés, mint tavaly. Ez egyébként nem rossz hír, de ettől még. Ez, de most igen, ez most csak ilyen viszonyítási alap. Azt gondolom, nem tudjuk, hogy ebből mennyi a jet. Nem, de azt hiszem, nyugodt szívvel gyaníthatjuk, ebből viszonylag kevés a prividget, és viszonylag sok a, a hagyományos légiközlekedés. Igen, igen, igen, igen. Na, és akkor itt jön egy nagyon érdekes szám, amit én nem akartam elhinni, és ezért most az adásért hosszan googlistunk itt mind a ketten, hogy lényegében az az arányszám volt, ami nekem nem volt hihető vagy érthető, hogy egy kiló kerozin elégetésével 3,16 kiló széndioxid jön létre és bocsátódik a levegőbe. Nem fért a fejemből, hogyha elégetünk valamit, ami egy kiló, akkor abból hogy lesz 3 és egy kicsi, három meg még valamennyi gáz. Vegyész hallgatóinkat megkérjük, a... hogy most vegyenek elő egy pohár vatkát, igyák meg, mert kémiáról fogunk beszélni. <gül> Igen, és hát az a helyzet, kedves hallgatók, hogy nekem természet tudományos végzettségű fiatalembernek kellett a bölcsészettudományi végzettségű fiatalember elmagyarázta, hogy ez miért van így, és igaza van. Vagy hát gondolom, hogy igazából engem meggyőzött. Nekem logikusnak tűnik meg, hogy a, mint hogyha a mateki, az kb. jó lenne. Amennyiben vannak szerves szénvegyelüteink, amiben nagyon sok szén van, és hozzá kapcsolódnak különböző dolgok. Például viszonylag sok hidrogén, és a végén ebből az egészből olyan vegyületeink alakulnak ki. Az, hogy a co 2 felül még mit bocsátunk ki, azt most engedjük el. És így is már nagyon sokat egyszerűsítettünk, mint ahogy az is, hogy a benzin az igazából 400 fajta különböző vegyület, írja a Wikipedia. Tehát, hogy ott is egyszerűsítünk egy jelentőset. De hogy azt a két hidrogént, ami mondjuk hozzákapcsolódik egy szénhez, azt lecseréljük kettő darab oxigénre, aminek az atomi tömege lényegesen nagyobb, mint a hidrogéné. A hidrogéné egy, az oxigéné meg 16. Így. Lehet, hogy ezt egyébként ugyanezt meg kéne próbálni mondjuk a búzával is. Nem lehet, hogyha elégetjük a búzát, akkor sokkal több éget búza lesz. És akkor ezzel megoldhatnánk a emberiség egyik komoly válságát. Hát éget gabona, éget gabona, abból táutot szokás főzni. Na például. Ez így, na ez, mint megoldás, tehát, hogy az emberiség kaja válságára próbálkozunk azzal, hogy a kenyer gabonából készítünk, ami sokkal több. Igen, igen, igen, és reggelente minden gyermek lehajt egy korsó vilegvárosztautot. A felnőttek így. viszont tojásrántatához fogyasztják ugyanezt. Hát kémikus hallgatóink most vagy helyeslően bólogatnak és elégedetten csettintenek, vagy az öklüket rázzák a fülhallgatójuk felé. Ezt nehéz innen megítélni így előre. De én az elégedett csettintők közé érkeztem meg. Meg vagyok győzve, és ez azért érdekes, mert az azt jelenti, hogy akkor tényleg egy business jet, ami mondjuk e, repült óránként, hogy is? Nem. De, igen, repült óránként olyan 200 és 500, 1500, nem, 200 és 1500 liter kerozin elégetése között ingadozik. Tehát mondjuk egy e, e, akkora gép, mint amivel a miniszterelnök úr járkál ide-oda, a honvédségnek a falkonjával, az ilyen 1300 liter tégetel, el, ugye? De 1200 és 1400 közötti értékeket találtunk, tehát higgyük el az 1300-at. Igen. Ugye az mindenképpen érdekes összehasonlítás, hogy egy autó óránként, mondjuk olyan, mit tudom, mennyit éget el, 8 litert. Igen, pont most számoltam ki, hogy 325-ször 100 kilométert tudném megtenni. Az azért sok tankolás. Az azért sok tankolás. És akkor... Ezt persze egy lehetne ilyen utas kilométerre vetíteni, vagy úgy lenne érdemes, hogy, mert akkor ugye össze tudjuk hasonlítani, hogyha kocsival mész versus a magánreplővel mész, vagy ha vonattal mész, akkor mennyi CO2-t pumpálsz a levegőbe te egy kilométeren. Ezt most nem kell elvégezni, mert ez szerintem eléggé adja magát, hogy, hogy business jet-tel sokkal többet. Ettől mellett még szólhatnak érvek egyébként, amik nem környezetvédelmiek hanem egyéb természetűek. Ugye ezt a múlt héten már megvitattuk, hogy... Mindegy, bele se menjünk, szóval mit tudom? Biztos van olyan, hogy, hogy van, aki nem utazhat folyton vonattal, mert nem érne oda időben, meg nem tudom, nem tudná teljesíteni a feladatát. De ettől még igaz lehet az, hogy, hogy azért ez egy nagyon környezetszennyező közlekedési forma. Igen, illetve az, a, engem az. Bocsánat, van még egy számunk egyébként, amely szerint az átlagos EU-s állampolgára az évi 8,2 tonnányi CO2 kibocsátásáért felelős, ami, és ehhez viszont nem raktam el a számot. ezért most megint egy rossz számot fogok idézni, de azt hiszem, hogy ez legalábbis kétszemegyű, hogy az Amerikaiaknál ez valahogy 12 és 14 közé esik. Uh -huh. szóval mi európaiak egész jól. Jó, hát szóval kevesebb kevesebb dioxid kibocsátásért felelünk, ez jó ír. A... Ez így önmagában szerintem még mindig egyébként Legalábbis ezt a telebbrepkedés botrányt ezt így nem, nem oldja meg, vagy nem e, rakja igazán jól kontextusba, mert e, szóval valahogy ott szerintem azt kéne kiszámolni, hogy azon túl, hogy annak, hogy a celebek mondjuk csak randizni és jettel mennek, annak elég rossz az üzenete, és, és nem arra felé, nem abba az irányba mutat példát a társadalomnak, hogy próbáljunk olyan közlekedési eszközt választani, amivel kevesebb kárt a bolygónak. De hogy az azért még mindig nem derül ki nekem ebből, hogy ez egy valódi probléma-e. Tehát, hogy eh, ahogy ilyenkor a nagyon kifinomult vitapartnerek szokták mondani, hogy baszik -e egy öltést is az, hogy ez a pár ezer celeb, aki a Földön van, ez bizniszjet repked ide-oda, vagy ez egyébként elhanyagolható bármi, bármi máshoz képest is, és akkor miért nem inkább azon hörgünk, hogy a, nem tudom, hogy a tehenek milyen sokat bocsátanak ki, azok inkább persze a felelősség szóval Ezt nem tudom, ez, ez érdekelne engem, hogy, hogy a példamutatáson túl ez egy valódi probléma -e, vagy csak... Vagy csak egy jól, jól feldolgozható média hírig. Ez egyrészt egészen biztosan egy jól feldolgoztó média hírig, másrészt pedig. Az világos, hogy az az igen. Hát Azért vagyunk egyébként ennyire fejlett gondolkodású népek, hogy egyszerre több dolgon is fel tudjunk áborodni. <gül> jó, jó, jó. De... Tehát, hogyha mi itt az átlag magyar szavazó felé emelünk, emelkedünk, akkor tudunk, nem tudom én egyszerre szerintem, hogyha kicsit odafigyelünk, rákoncentrálunk, akkor három-négy dologért is mérgesek lenni. Ennyi szlatban már belefér egy egy celeb kilométer CO2 kibocsátás is. Jó, jó, csak azt mondom, hogy azért, vagy azt, azt, egy, azt úgy tudnám kontextusba tenni, hogy a, hogy a celeb sok esetben nem mehet vonattal, vagy leginkább többnyire nem mehet vonattal, vagy itt kevés az a celeb, aki vonattal mehet, mert akkor egy hónap után öngyilkos lenne, és akkor ugye már nem lenne többé celeb, és akkor nem teljesítené celebi kötelességét, és akkor ezeket így össze lehet vetni, hogy... hogy ha bár mit tudom én, mennyi, mennyire környezetkárosító az, ahogy ő közlekedik, de cserébe mennyi mit tudom én örömöt okoz. Vagy... Nem tudom, kinek kellenek a celebek, de biztos mindjártunknak kellenek. Egyébként nyilván kell a viharnak. Hogy ez, de... Tehát, hogy, hogy érdemes ezen ö, vekengeni, ugye sokkal jobb opciót nem tudunk nekik kínálni. Tehát nem, ne, azt egyszerűen nem tudjuk azt mondani, hogy a, a celebek menjenek világkörüli turnéra, Vonattal. Ha vonattal nem is de business club, vagy egyébként magánkocsit, hogy nem. Csak képzeld el, amikor az lenne a sexy hogy valakinek van egy magánvasúti kocsija, amit oda csatolnak, ha izé, Berlin, Haubba, a szexis. Szerintem 90%-a ezt nem találná szexinek a, a business jethez viszonyítva egyrészt. Másrészt, meg akármennyire is szexi lenne, hogyha az egyiknek top, Tokióban van az embernek koncertje, másnap meg pitt tudom én. Moszkvában, akkor nem fog odaérni vonattal se, Ez már nyilván van a szemléletformálás és hogy szükségünk van -e arra, hogy egy azon ember egyik nap Tokióban énekel, a másik nap pedig Moszkvában. A másik meg, hogy kell egy egy amit hát most adás előtt azért nem találtunk fel, ezt lássuk be. Ez a nem tudom én folyóméterenkénti celeböröm per kilogram, vagy valami hasonló. Igen, azt nehéz megmérni, ezt elismerem. És, és ezt történelmi kontextusban vizsgálni. Mert hogy, hogy? Euh, ki tudjuk-e nyugodt jelenteni azt például, hogy Taylor Swift nagyobb sztára, vagy nagyobb celebe, mint a Beatles volt, akiknek nem volt magángépük, hiszen akkoriban ez nem nagyon volt divatban. És hogyha... Amúgy szerintem volt, volt a Beatles-nek magángépe, de mondjuk ők is biztos, hogy tehát nem, nem izéjárattal mentek, nem menetrendszerinti repülővel jártak az egész uti, Mert hogy szétkapták volna őket az utasok, mindig. De ez mindegy is, mert hogy mondjam, ez, na ez, ez, ez az a része, amit én ilyen, hörgés, ilyen felesleges hörgésnek érzek, mert most ha volt, ha nem, meg, szóval most ezen vekenketünk, hogy ki miért van szüksége az emberiségünk Taylor Swiftre, de valamiért szüksége van, megfizetik, tehát ki tudja termelni annak az árát, hogy ő így járjon. Úgyhogy nem tudom, nem ez az a kérdés, hogy a világkormánynak be kellene tiltani a Taylor swift bizniszetes utazásait annak érdekében, hogy túléljen az emberiség. Vagy azt mondhatja, hogy ezzel most nem foglalkozom, inkább a szénerőművekkel. Mert azok nagyobb problémák. Öm, erre már a korábban nem lézett válaszom van, hogy akár mind a kettővel is foglalkoztatunk, de nem, ezek nem vagylagos dolgok. De nem, nem, nem, hát mindennel foglalkozni nem érdemes. Tehát ilyen alapon amúgy be kéne tiltani azt, hogy az emberek autóval járnak, mert az nyilván fajlagosan sokkal kisebb CO2 kibocsátás, de ösztömegében meg sokkal nagyobb kibocsátásért felel, ami azt jelenti, hogy az egy károsabb dolog, az, hogy te meg én autóval járunk, az sokkal nagyobb probléma, mint hogy a Taylor Swift bizniszettel jár. Mert mi emberek autóban sokkal több CO2 kibocsátásért vagyunk felelősek, tehát ugye ott a, a bolygót nem a kilométerenkénti CO2 érdekli, hanem a, az, hogy mennyi van a légkörben. Nyilván a szóma... Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy nagyon csökkenjen, akkor az autókat kell betiltani, és nem a Taylor Swiftet. Vagy mindkettőt, vagy egyébként fogjuk azt, hogy Taylor Swiftet egy halap alá vesszük, amúgy a teljes légiközlekedéssel, és akkor hirtelen már is egy jelentősebb százalékról beszélünk. És elkezdjük a légiközlekedést és légiszállítást úgy adóztatni, hogy el kelljen gondolkodni azon, hogy ez megéri-e. Ezt előbb-utóbb meg, meg kell lépnünk amúgy. Nem, nem egy elkerülhető dolog. De ezzel tökön fogjuk szúrni magunkat, nem? Már miért? Hát mert rengeteg olyan dolog lesz, ami től így aztán elesünk. Amire persze lehet azt mondani, hogy hát ez van, ez, ezt az áldozatot meg kell hozni a, a túlélésért. Csak kérdés tényleg az, hogy, hogy ez-e a jó irány. Mert ha, tehát hogyha ha meg akarod szüntetni a légi közlekedést, ugyan blokk, vagy legalábbis nagyon visszafogni, meg akarod szüntetni a, mondjuk az állattenyésztést, hogy legalábbis nagyon vissza akarod fogni, és mondjuk a fosszilis tüzelőanyagok használatát is nagyon vissza akarod szorítani, és ezeket egyszerre csinálod, akkor azért szerintem az emberiség lehet, hogy nagyon sokat fog csökkenteni a szén-dioxid, vagy hát a, a klímagázok kibocsátásán, de cserébe olyan drasztikusan és hirtelen fog átalakulni a kultúránk, hogy azt sem biztos, hogy fogjuk tudni menedzselni. Én eddig kizárólag a légizállításról beszéltem, meg a légi közlekedés úgy általában, amire lehet, hogy ki kell mondanom, hogy eddig tartott a parti. Ez valójában nem egy annyira régi jelenség, mint amennyire úgy tűnik, hogy mindig így volt. Tehát a, a Ezt most nem értettem, tömeges nem repülős turizmus az nem akarok nagy hülyeséget mondani, ex-has mondjunk egy számot, 50-60 éves jelenség. És az igazán tömeges, Igen. az mennyi mondjuk 20-30. Na jó, csak azt nem értem, hogy most jó, de miért pont a repülést? Ami a CO2 kibocsátást 8 ért felel. Mert... Tehát oké, okay, holnaptól betiltjük az összes repülőt, ezzel ugyan szerintem kurva nagy károkat okozunk a gazdaságnak, de cserében nem, nem kerültünk számottevően közelebb a céljainkhoz. Tehát önmagában a repülés betiltásával kitörölhetjük a fenekünket, attól még ugyanúgy elpusztulunk. Ö, nem tiltjuk be a repülést, csak ér, Cám, most minden, érvényesítjük például... E, érvényesítjük a szennyező fizet című elvet, ami egy ö, amúgy hagyományosan működő dolog. Az, ipar, az iparnak ettem, a tolkán ezt már lenyomtuk de, egyszer. De kell, nyilván érted azt, hogy emellett, akkor azt is érvényesíted, hogy ezzel, tehát a szennyező fizet, a szennyező továbbra is szennyezni fog, és tovább fogja hárítani az ő megrendelőire ezt a pénzt. Tehát a, nem a szennyező fog fizetni, hanem te meg én ugyanúgy. Ez szabályozási kérdés. Meg, hát, tehát, uh... meg, vagy elhiszük azt, hogy a piac az, ezt vagy hogy vagy pedig azt mondja, hogy most natok ezzel, akkor máshogy szállítunk. Nekem, nem a neoliberális közgazdászok mindig azaz szoktak ilyenkor védekezni, hogy hát a piac majd megoldja. De akkor, hát ha ennyire hiszünk benne, akkor hagyjuk, adjunk neki egy lehetőséget. A másik pedig, hogy az így beszedett pénzt, azt pointra lehet használni arra, hogy telerakjuk az a nap a a földet. Nem tudom, nekem ez valahogy olyan nagyon olyan egybites megoldásnak tűnik, vagy. szóval, hogy ez így, nem, mint nem, nem venni figyelembe a kérdés komplexitását. Figyelj, vannak ennél még Úgy sokkal. Most akkor, hogy ki, ki magadnak a repülést, ahelyett, hogy tényleg mondjuk kipécészteted volna magadnak az autóközlekedést. Az autóközlekedés. Sokkal nagyobbat lehetne spórolni. Az autóközlekedésről beszéltünk a múltkor, éppen tett tiltakoztál az ellen, hogy 30-a kelljen menned a belvárosban. Nem nem nem, nem, nem, nem mondd ezt, mert azt mondtam, hogy egy, elvileg egyetértek vele, csak gyakorlatilag nagyon szar lesz. Nem tiltakoztam, azt mondtam, hogy 30-a menni rossz, mert megszoktuk már, hogy többel megyünk. De én is úgy gondolom, hogy ez teljesen jó ötlet ezt csinálni a belvárosban. Illetve én, a dugódi is kurva jó ötlet lenne szerintem. Mintem, hogy igen. Sőt, a belvárosból kitiltani az összes autót is nagyon jó ötlet lenne, vagy az összes fosszilis tüzelőanyagú autót. Ezekkel én mindegyet értenék. Ugye ezek mind olyan dolgok, amit egyetlen politikai vezetés sem tud felvállalni, mert addig tartana neki a regnálása. Mert az autósok... Gondolják ők ezt így. Hát... Az autósok különösen hízt Hmm. mindenki különösen hisztis hülye, amikor a saját érdekei sérülnek. Nem csak az autósok. Amikor az autósok, akkor az ő, ők a hisztis hülyék. Amikor meg, most nem tudom, nem ütel szembe jó példa, de szóval mindegy, mindenki, akinek sérülnek az érdekei, az hisztizni fog. És ezért is mondják azt az okosok, hogy az összes ilyen betiltás, visszaszorítás, ez így nem fog működni, mert addig, amíg a, az emberiségnek nincs direkt és ö, érdek alapon átélhető oka arra, hogy valamitől megvony, vagy valamit megvonjon magától, addig nem fogja megvonni magától. Ö, ezt érteni természetesen értem a fejemmel, csak volt egy olyan időszak, ö, hogy is volt, 70 valahány, akkor legyen egyszerűségkedvére legyen húsz év, amit ö, eltapsoltunk, ami rendelkezésre állt volna. Aztán volt egy másik húsz év, amit szintén eltapsoltunk, ö, pedig lehetett volna dolgokat csinálni, és most itt vagyunk, hát már viszonylag nagy szórezben. Ez igaz, de ez hogy jön ahhoz, amit én mondtam? Mi szerint az emberek addig nem fognak ö, lemondani dolgokról, amíg nem ég rá a körmükre. És aki ezt nem veszi figyelembe, az csak kiabál a pusztába, és fölöslegesen teszi. De konkrétan már ott járunk de hogy tényleg... Dehogy járunk ott, de a fenét járunk ott. Hát, Mármint tudjuk, hogy hol járunk, de hogy az emberek ezt így nem a bőrükön érzik. Tehát senki nem él úgy, hogy úristen, már nem tudok fűteni, per nem tudok felülni a repülőre, per nem tudom, nem folyik víz a csapból. Csapból folyik víz, és tudok fűteni. Majd, hogyha nem fogok tudni felülni a négyes hatos villamosra, plusz nem lesz otthon víz, akkor azt fogom gondolni, hogy hú, most már tényleg baj van. Ö, igen, ekkor lesz már későn. Igen, de ezt mondom neked, nem érted, hogy az emberek így működnek, és te hiába mondod azt, hogy akkor lesz már késő, ezzel csak hisztizel, nem lépsz közelebb a megoldáshoz. Pont ezt mondom, hogy ez a mód, hogy mindig hangosan elmondjuk, hogy baj lesz gyerekek, ez nem működik. És aki, ezt érdemes lenne belátni, hogy ez nem működik, mert ez csak ilyen fölösleges energiapazarlás. Vagy hát, jó, nem kerül sok energiába, csak nem visz közelebb a megoldást. Egyrészt baj van gyerekek, másrészt pedig hát mit csináljunk akkor? Még lehet simogatni az emberek fejét, hogy baj van, de, nem, de még hát nem el kell, látod. Nem. Nem, kell csinálni műhúst, ami a előállítása sokkal olcsóbb, kell csinálni vertikal farmingot, aminek a, a CO2 kibocsátása sokkal alacsonyabb, és a vízigénye sokkal alacsonyabb. Kell csinálni olyan repülőket, amik tized meg ötvened annyi CO2-t bocsátanak ki, át kell terelni az embereket az elektromos autózásra, úgyhogy az elektromos autóval ingyen parkolsz, és sokkal kevesebbe kerül a tankolás, Ezekkel lehet terelni. Tehát ezek értelmes lépések. A fenyegetőzés, annak szerintem nincs értelme. Ezek, ezek... Illetve hát nem, hogy szerintem nincs, hanem láthatólag nincs értelme. Ezekben a lépésekben az a közös egyébként, hogy momentán egyik sem működik. Tehát hogy Laborban oké, okay, kismértékben igen, eh, igen, nagy mértékben akkorában, amekkorára igény van rá, arra nem tudjuk felskálázni őket. Igen, és ez úgy érted, hogy akkor ezek hülyeségek? Nem, úgy értem, hogy, hogy a majd csak lesz megoldás valahogyan, mert a technológia nekünk, az nem egy olyan jó gondolati séma, tehát nem feltétlenül működik. Én nagyon határozottan ebben a gondolati sémában hiszek, és nem, nem gondolnám, hogy nem működik, hiszen az elmúlt kétezer évben az emberiség folyamatosan bizonyította, hogy de a technológia általában megoldja a problémáinkat végül, vagy az innováció inkább ezt mondanám, és én most is azt gondolom, hogy ez fog történni. De persze lehet azt mondani, hogy ezzel szemben nem ez lesz a megoldás, hanem az, hogy megtiltjuk minden embernek, hogy kocsival járjon, csak szerintem meg az nem megoldás, az csak forradalmat fog okozni, nem pedig. CO2, kibocsátás csökkentést. Na, itt menjünk tovább a következő témára szerintem, mert... Most, amikor kezd érdekes lenni. Most, amikor elértünk ugyanarra a pontra, ahonnan mindig elkezdünk veszekedni, és tudom, hogy ebben nem értünk egy te a technológiában, én meg nem. Hát hitelvi dolgokról valóban nem érdemes vitatkozni, ezt azért, hogy mondjam, érveket a technológia mellett meg ellen, vagy az innováció mellett meg ellen, az talán lehet. Azt én, én csak azt állítottam, és azt, azzal szerintem lehet vitatkozni, hogy az innováció az elmúlt pár ezer évben átsegítette az emberiséget mindenféle nehézségeken. Vagy ez nem így volna, szerinted? Visszatekintve így tűnik. <gül> é, é, tehát nem így van, csak így tűnik? Ö... Így van, vagy tehát nem figyelj, így? Figyelj, hogyha kiveszed a, a bukanókat a történetből, ahol nagyon nagyokat tettünk, nagyon rosszakra. És nem működik, és azt mondjuk, hogy visszanézve, ez a módszer, ez mindig ment, akkor oké. Okay. Tehát lehet olyan narratívát csinálni a történelemből, ami folyamatosan siker történet, Mert hát hiszen itt vagyunk. Ö, ugyanakkor ezt még veszélyesnek érzem. Ö, pláne utána ez törvényként kezelni, hogy ez mindig is működik, hiszen már eddig is működött. Ez a mindig is így csináltuk. Igen. Fegyvert a boszorkányt elkezdett esni az eső. Mindig működött eddig is. Hát de nem működött már akkor se. Az pont, ez egy rossz példa. És azért, ez, aztán abba is hagytuk a boszorkányok felgyűjtését. Én nem azt állítom, hogy az, az innováció egy, egy lineáris, sem felfelé mutató trend, vagy akár exponenciálisan felfelé mutató trend. Bár egyébként trendben talán még azt nem is tudom, azt lehet, hogy ezt merném is állítani, de hogy persze, hogy vannak benne hullámvölgyek, meg hullámegyek, és persze, hogy tele van zsákutcákkal. Nem tudom, átküldtem, egy-két hónapja töltöttem hosszú heteket a Gartner Hype Cycle nek az elemzésével. Jaj, a Gartner Hype Cycle az... Igen. Igen, Ilyen mennyiségű csalást én máshol nagyon ritkán láttam, pedig Isten látja a lelkem, a pénzügy bizonyos sarkaiba is bele vagyok olvasva. Ugye ez az a dolog, amikor a Gartner ilyen mindenféle technológiáknak a, az életgörbét jósolgatja meg, vagy iparágak életgörbét jósolgatja meg, és... Ugye? Jól, jól foglalom Igen, össze. igen, igen. Öt évig, húszig felfelé, és mondja, hogy egyre most már mindjárt termőre fordul az egész, majd pedig a következő évben eltűnik az egész a fenébe, mert kiderül, hogy de, de valójában nem. Ö, aztán tíz év múlva megjelenik egy másik néven, majd 5 év múlva megint eltűnik, mert azon a néven sem működött. Hát vagy megmarad, olyan is van azért, de való igaz, hogy, hogy nagyon sok technológia van, ami amiben egészen addig hiszünk, amikben nem bizonyosodik róla, hogy hiba volt, mert nem... Valamiért nem váltotta be hozzá a fűzött de ugye nem csak ilyen technológiák vannak, hiszen akkor nem lenne fejlődés a világban, már pedig van. Ö, valóban nem, de, de közös kedvencünk a 3D tévézés az a remek példa erre, hogy gyakran, gyakran is emlegetjük. A, az igen, az igen. Sőt, hát sokan, ö, most várjam, mostanában, hogy jött velem szembe valamilyen nagyon bold, erős állítás, arról, hogy, és most azon gondolkodom, hogy a, a hidrogén volt, hogy a hidrogén meghajtás valami volt a hidrogénnel. Azt hiszem. Csak arra nem emlékszem, hogy melyik iparágban, mindegy, szóval egy szakértő azt mondta, hogy, hogy a hidrogén meghajtás irányába nem azért megyünk, mert az egy jó megoldás, az egy nagyon szar megoldás, és egy nagyon e, e, ja igen, igen, igen, tudom is, hogy hol hallottam és hogy miről szólt, szóval, hogy, a, hogy ilyen, hogy e, Vízből hidrogént csinálni, majd hidrogénből vizet víz csinál, csinálni, és közben energiához jutni, ez végtelenül pazarló. És hogy ezt egyelőre azért toljuk, mert nincs jobb, vagy nem találunk jobbat, amit, amit ennél uh, uh, hatékonyabban tudnánk kivitelezni. Hát ez az energiatárolás című problémánk. Ez kb. az energiatárolás című problémánk, igen. Tehát, hogy csak arra mondom, hogy vannak ilyen uh, technológiák, amiket nem azért tolunk, mert azt gondoljuk, hogy az a a létező legjobb, hanem az az elérhető legjobb, vagy az a, a reálisan használható legjobb. És tudom én, mások meg mm, ismerünk olyan neves autópiaci szakértőt, aki hosszan tud kardoskodni, amellett, hogy az elektromos autó egy hülyeség, és valójában a, nem is tudom, a bioüzemanyag meg a, igen azt hiszem, a, igen, a biodízel lenne az igazi megoldás. Erről eszembe hallottad a válasznak a podcastját Várkonyi Gáborral? Érdekes, hogy pont ez jutott eszedbe. Honnan tudtad, hogy egy, meg... én, is, én is erre a szakértőre gondoltam. Megérzés volt. Hogy is mondjam, az újságírás olyan csődjét jelenti az interjú nekem, hogy szívem szerint kiraklám a kandallópárkányát, csak hogy emlékezzek rá. Nem hallottam, de egyébként pont most hallgattam meg egy heti válaszos beszélgetést arról, hogy akkor most mi is van a gázzal, és két nagyon komoly szakértő beszélgetett a műsorvezetővel, és valahogy az a, tehát egy olyan erős hiányérzettel hagytam a hallgatását, amikor véget ért, hogy most akkor egy pár ilyen nagyon-nagyon fontos kérdésre nem kaptunk választ, mint hogyha valahogy ott nem sikerült volna kiszedni az összefüggések, az igazi összefüggéseket a szakértőkből, lehet, hogy ott nem minden megy egy jól. Nem, amikor a választának a podcastja jó, akkor nagyon jó, hát öh, és aztán vannak, amik kisiklanak, öh. Onnan ugrott be a Várkonyi Gáboros, hogy, hogy amikor az újságíró már arra sem veszi, nem tudom, 30 perc után a fáradtságot, hogy amikor a szakértő belenyilatkozza az ő mikrofonjába, az ő podcastjában azt, hogy de hát a szent tehenek Indiában több dioxidot bocsátanak ki, mint az autózás, akkor, akkor így belenyögi mellette a mikrofonba, hogy bazd meg az metán. Igen, igen. <gül> igen. Igen, hát a tehenek nem bocsátanak ki nagyon sok szén szidott, hát, ez egy fontos. Ha csak el nem valóban. égeted őket egy ottómotorban, de ezt még Indiában is itt kent csinálják. Igen. Úr. Hát igen, valóban. Na jó. E, jó van, megbeszéltük a repülést, vagy sőt, meg, a, meg mindent, meg a, a világ haladását is egy, egy füst alatt. Volt egy másik, volt egy másik, Ilyen megbeszélni, vagy hát ilyen nem is helyesbítés, de szóval valami, amihez hozzászólnak. Igen, igen, igen, kaptam egy nagyon kedves levelet. Mivel nem tudom, hogy megnevezhetem, ezért a továbbiakban bíró úr néven fog futni, bíró úr, mert bíró úr, bíró úr. Mert hogy ő bíró, mármint hogy ilyen jogászbíró, vagy hogy kell a ezt Bíró mondani, bíró, nem bíró bíró. Igen, nem, nem sípmester, sem pedig hálóőr. És nagyon jót beszélgettem vele telefonal, mondta, hogy hát azt hagyom ki az egyenletből. De melyik egyenletből? Az úton való átkelés, hogy a Kresszein Magyarországon is tilos egyébként, tud bárhol átszaladgálni az úton, és hogy igenis vannak olyan esetek, ahol a gyalogos baleset okozása miatt uh, kerül bíróság elé, és esetleg el is ítélik. Uh, és hogy azt, uh, azt tartsam fejbe ilyenkor, hogy a Kressz, meg úgy általában a közlekedés szabályozás az úgy van felépítve, hogy minél kevesebb ember uh, kerüljön autó alá. Amire persze tudtam azt mondani, hogy nekem ennek az egésznek a történelmi kontextusa volt az érdekes hogy hogyan került át a, az alapvetően gyalogos fókuszú, vagy alapvetően gyalogos és lassú jármű fókuszú város. A gyalogosok maradjanak csak a helyükön, a lassú járműveket már kitiltottuk, és emberek nyolcannal mennek át a pirosan fókuszú városra. De szóval igen, tilos átmenni az úton, ne szaladjatok is, sem. Ez volt a kötelezően elmondandó részlet ide. Ja, értem, és akkor ez úgy ide, hogy azért tilos átszaladni az úton, hogy ne halljanak meg a gyalogosok. Ö, igen, és hogy azért tilos átszeradni az úton, mert hogyha az autós ezek után elkapja a kormányt és belecsatta mondjuk egy villamosba, mert a másik oldalra már igazán nem volt ideje figyelni, hogy, mi, hogy merre tér ki a gyalogos elől, akkor lehet, hogy a gyalogos nem sérül, de az autósnak még lehet, hogy ki kell venni a homlokából a kormányt. Uh -huh. Szóval, hogy a, a, a nagyobb jó érdekében e de ezt, ezt mondod, csak próbál megfejteni a, a lényegét az állításnak, hogy, a, hogy a, az áldozatok minimál. Tehát, hogy azért lett egy gyalogos fókuszú, helyett autós fókuszú a mondjuk a kress, vagy a, a társadalom, hogy kevesebb gyalogos haljon meg. Ö, nem kevesebb polgártársunk a Kressz meg. az önfelépítve, és azért vannak egy gyalogos vonatkozó tilalmak is, hogy minimalizáljuk az áldozatoknak a számát. Legyen az autós, gyalogos villamossofőr, vagy sarki haddogárus. Tehát nem, nem egyfajta ilyen opportunizmus, hogy az autósok nagyobb lobbyerővel bírnak, hanem, hanem hogy a logika így diktálja, hogy a, vagy szóval alkalmazkodik a szabályozás a, a társadalom pillanatnyi működéséhez, vagy helyzetéhez, vagy... Uh -huh. Ilyesmi. Aha. Igen, ettől még persze a Jaywalking Walking story, amit a múltkori tárgyaltunk, az úgy van, tehát azt a szót azt erre találtak az autóipari lobby. De hát ez olyan, mint a, a személyes felelősség hangsúlyozása a környezetvédelembe, Az a BP-nek ja, a találmánya. Igen, aki ugye rápróbálja tolni az egyes emberre a környezet szennyezést, hogy ne arról beszéljünk, hogy ő milyen nagyon szennyező. És akkor a Jaywalking meg az, amikor csak úgy felelőtlenül sétálgatnak a gyalogosok. Át Igen. Na jó, nekem volna pár techni technológiához, technikához kapcsolódó gyakorlati kérdésem, amelyek a napokban gyűlemlettek fel bennem. Az első, hát ha te tudod a választ, vagy ha nem, akkor hát együtt ki tudjuk okumulálni, Hogy Szerintem az utóbbi időben az Instagramon, amit ugye azzal szoktam emlegetni, hogy hát ezt most már azzal emlegetjük, hogy már az is egy elviselhetetlen pokloli helyet. De hogy másrészt az Instagramnak a hirdetési rendszere az sokkal jobban eltalálja, hogy mi az, ami engem érdekel, mint bármilyen más platform. És hogy szoktak szemben gyakran olyan hirdetések, amire rákattintok. Az Instagram milyen szempontból tényleg jó? Csak neked nem lő nagyon szűk fókusszal, tehát hogy, hogy eldönti, hogy te Ferenc vagy, és ezt a két dolgot szereted? De. Talán, de, de, de legalább tényleg olyan dolgokat teszel én, amikre kíváncsi vagyok, és tényleg leszoktam kattintani ott mindenféle hirdetéseket. Soha sehol máshol ilyet nem csinálok. Na, és hogy, hogy az utóbbi időben egy csomószor került el valami olyan megoldás, olyan bitkészlet, tehát csavar, csavar behajtóba, csavar kihajtóba tehető bitkészlet, amivel a beragadt, elvásott fejű, elromlott csavarokat lehet kicsavarni valami oly módon, hát ha jól látom, hogy kvázi a, a, a bitfej valami olyasmit tud, hogy így belefúrja magát a elrohat csavarnak a, a szárába, és aztán, amikor már eléggé belefúrta magát, akkor elakad benne, és kihúzza azt, hogy szóval megindítja a menetet. Láttál már ilyet? Nem még, de eszembe jutott egy szöveg, úgyhogy majd, ha de elmesélt, kell. hogy, hogy megvetted-e például. Na, és akkor, mivel egyszer aztán egy ilyen bitkészlet szembe jött velem a, valamelyik, nem tudom, az Aldiban vagy a lidlben, akkor azt mondta, na, itt az alkalom, ezt most megveszem, mert olyan sokszor szerettem volna már, ha van ilyenem, és tehát sokszor lett volna rá szükségem, majd mostantól milyen jó lesz, és azóta már vagy négy-öt csavart megpróbáltam vele kihajtani, és még soha semmilyen eredményt, pontosabban egy eredményt értem el, hogy a maradék menetet, már nem a menetet, hanem a hor, hogy hívják a csavaron azt a, Réstanbe bedugjuk a csavarhúzót. Horony. Horonynak? Jól mondtam. Szóval, hogy a, hor, a hornyat az teljesen egy, egy lyukká változtattam, és semmi más nem történt. És hogy biztos én csinálok valamit rosszul, vagy gondolom, hogy én csinálok valamit rosszul, sajnos ez egy olcsó <savar> csavar kiszedő készlet volt, tehát nem volt benne használat. Volt rajta egy ilyen használati utasítás ábra, tudod, ez a képregény, ami kettő kockából áll, az egyiken a, mutatják, hogy merre forogjon a Izé, és aztán a másodikon ugyanazt mutatják még egyszer, hogy továbbra is arra forogjon. És az egész annyira kicsi, hogy egyébként a nyíl, hogy melyik irány mutat, azt marra nehéz leolvasni nagyítóval esetleg. Nem lehet a vacak csavarba belecsavarni egy kisebb jó csavart esetleg? Most, hogy szétnyírtad már a tetejét? Az most mindegy egyébként, de, le, de azért nem lehet, mert hogyha ugye ugyanolyan csavarod van, azt ugyanabba az irányba tudod belehajtani, és akkor azt nem kihúzni, tehát akkor csak kirángatni tudnád függőlegesen fölfelé. Itt meg ugye pont az lenne a lényeg, hogy az ellenkező irányba forog ez az elején fúró, utána meg ilyen, töményen elektromos gyalúra emlékeztető fej, és akkor egy ideig belefúrja magát a csavarba, egy idő után meg elkezdi kifele forgatni. Uh -huh. Valahogy így kéne neki elvileg működnie, de a gyakorlatban nem, nekem így nem működött. Erről eszembe tett, gyermekkoromban tanult versége, amely szerint minden csavar jobb menetes, amelyik nem balmenetes. <gül> Ami hát legalább annyira hasznos, mint az előttem van észak hát a Hát még furhatsz esetleg. De tudom, hogy értem, hogy vannak más megoldások, de én azt a készletet szeretném használni. És hogy nem tudom, mit rontok el. Nagyon kíváncsi vagyok, de akkor ezek szerint ezt most nem fejtjük még. Viszont erről eszembe jutott, hogy van egy másik ilyen probléma az életben, a barkácsoló ember életében. Viszont megakasztanálok előtte, mert irodalmi három percet tartunk. Jaj, de jó. Dragomán György, Thinkpad nevű, Thinkpad szerelem nevű e, írása. Részlet csak kizárólag. Nézzük bizalmatlanul, Enyhén rosszat sejtve, a villankárját rögzítő csavar elnyírt fejét. Próbáljuk kicsavarni. Erősebben. Még erősebben. Nézzük szomorú az csavar fejét. Csavar Igen, ez nem szabványcsavar, ez valami puha fos. Töpréngünk azon, hogy kerültett oda. Nyilván utólag szerelték be. Ne azt, aki beletette. Az anyukáját se. Maradjunk nyugodtak. Mosolyogjunk. Gondoljunk arra, hogy láttunk már ilyet. Szedjük elő a korábbi szerelések keserű tapasztalatainak köszönhetően előre láttam beszerzett spéci csavarkijajtónkat. Kezdjük csavarni vele az elnyit csavargya fejet. Idézzük emlékünk, eszünk be a csavarkijajtó használati utasítását, ami nyugalomra buzít. Tíz perc múlva se kezdjünk áramkodni. És így tovább, és így tovább. Nekem valamiért az az érzésem, hogy ez a csodálatos részlet egyszer már elhangzott a Metíhe-tor valamelyik adásában. De legalábbis szerintem idéztél már ebből a tinkpedes. Minden bizonyal így azt volt, vagyok. mert ez egy nagyon fontos szöveg szerintem. Tehát, hogy bárki, ki szerelt már számítógépet, az, az minden egyes mondatát uh -huh. szívhártyájelte tovább viseli. <gül> szóval nekem meg eszembe jutott egy másik örök kérdés a perbal menetes versikédről, hogy aki szerelt már vizet, azt tudja, hogy e, ugye először a menetet megpróbáljuk teflonszalaggal tömíteni, becsavarjuk, csöpög, kicsavarjuk, újra feltekerjük, becsavarjuk, csöpög, és akkor előveszük a kócot meg a gépzsírt, becsavarjuk, és jó. De, és akkor erre szokták mondani az igazán menő fejek, hogy loktájt 55 ö, csavar, vagy menettömítő ö, madzagot kell használni, mindegy. De hogy a probléma az, hogy minden egyes alkalom, és ez mondjuk biztos, hogy megesett már velem, 30 szor az életem során. Ott állok a cső a menet fölött, kezemben a teflonszalag, és azon gondolkodom, hogy vajon melyik irányba lenne egy logikusabb felcsavarni? A menet irányába, vagy a menettel szembe? És sose tudom. És mindegy, biztos már utána néztem többször, de képtelen vagyok megjegyezni, hogy melyik a logikus irány. És biztos az emberek, tehát nyilván az, aki, tehát egyrészt azt gondolom, hogy aki ért hozzá, azt tudja, mert aki már háromszor az egyik irányba csinált és úgy jó volt, akkor azt tudta. De másrészt, hogy szerintem vannak emberek, akiknek ez a térbeli, vagy ilyen topológiai probléma könnyen. Tehát így rágondol, és érti, hogy mi van. És vannak olyan emberek, mint én, akik így rágondolok, és így előtte megidézett kép, egy nagy fekete négyzetemben nincsen semmi. És hiába gondolkodom, ezen nem, nem jut. Egy csomó minden eszembe jut, de semmiféle következtetés nem jön ki belőle. Óramutató járásával szem. Nem? Hát, de nem tudom, ez az, hogy igen, ilyeneket szoktam én is mondani, de nem tudom, hogy eleve nem tudom összerakni, hogy az óramutató járása a szembe, ha szembe van velem a menet, akkor az most mit jelent, hogy az anya majd, a, vagy hát a, a, az ellendarab, tehát a, a, az anyamenet az arra fog forogni, amire a teflonszalak forgott, vagy szembe vele, és hogy melyik a jó, az, hogy ugyan forogjon, és akkor még jobban rácsavarja, vagy szembe vele, és akkor beleszorítja, vagy akkor felszedi. Na, de, ugye? Jó, ez egy kemény kérdés, Nagyon keveset szerelek vizet, és azért rendkívül hálás vagyok. Uh, hát nyilván az egyik, egyik irány, megpróbálja az ember, és aztán az a rossz. Erre az itt eszemben, hogy hát van a Twitteren egy egy photoshop művész, uh, Dana Szibéra, talán, mindjárt megnézem a nevét, aki csodátos sosem létező terméket szokott rajzolni, és uh, hát főleg megintosban utazik egyébként, igen, Danaszibéra. Uh, Majd kintosban utazik, de, de van, uh, van egy kipinelt, kiemelt, uh, a legjobb rajza eddig az nem megintosos, hát csak átve, át, átvitt módon, mert ez a fehér csatlakozós, ez a háromszögletű USB, amit hatszor lehet elcseszni. <gül> és erre, erre mondtam azt a hogy, hogy megpillantottam, és utána már megint kaptam levegőt, hogy hogy kész. Tehát ez a kép, ez mindent elmond a, a számítástechnikára, amit tudni kell. Még az USB-C-nél is jobb, amit csak kétszer lett egymás rossz, rossz módon bedugni. Igen, tényleg nagyon szép. Én nekem is nagyon kellett tőle nevetni. Hát ilyen, ilyen dolgok vannak a világ barkács ügyi történeteiben. Még ezen túl arról az egy dologról tudok beszámolni neked. Nem tudom, hogy ez bármiféle meglepetést okoz-e benned, vagy neked, hogy a barkácsáruházakban nem lehet olyan dolgot kapni, hogy húzó fogó, hanem olyat lehet kapni, ami egyébként szökkihúzásra is alkalmaz, és ugye ez a fogó. amivel ki lehet húzni szöget is, hogyha az már egy kicsit ki van húzva. De hogy olyan, ami, tehát mindegy, ezt el sem magyarázom, mert annyira nem vizuális ez a műfaj, de szóval hogy igazán azt hittem, hogy létezik húzó fogó. Nem. Szökhúzó kalapács létezik, meg húzó feszítővas létezik, de fogó az nincs. Nézem közben, Ön, hogy a rabicfogóból miket dob, én ezt a szót nem ismertem egyébként. Én se addig, amíg meg nem tudtam, hogy az, azt, azt a dolgot, amit én tartok itthon, azt rabicfogónak hívják. Hát ez lényegében egy ilyen drótvágó fogó, amit egyébként lehet szökhúzásra használni, csak mivel nem a, a külső szélénél van az éle, hanem egy kicsit közelebb a forgáspontjához. Ezért valamilyenest már ki kell húzni a szöget, ahhoz, hogy ki lehessen húzni vele egy szöget. És ilyenből... Hogy alá tudjon fogni a fej alá. Ilyenből láttam olyót is, olyat, és sokkal retróbb, mint ezek ott van valahol a ládám alján. aminek az egyik nyele az ilyen, hát ilyen -szerű dologban végződik, amihez. Hát jó, az szintén persze megoldja. Be problémát. kell valahogyan barbárkodni a szög alá. Igen. Tehát igazából hogyan fogod meg a szögnek a, a tetejét, az a nagy kérdés nekem. Hát igen, ez, ugye ez a kérdés. Tehát pont, igen. És nyilván, hogyha van egy ilyen feszítővasad, vagy valami ilyesmit, az erre mind tökéletesen alkalmas. Most így hirtelen rákerestem, és természetesen tehát ilyet lehet kapni, ér. De fogót azt nem lehet. Na mindegy, hát ez csak egy ilyen rádöbbenés. Egy, csak örülök, hogy megosztottam. És egyfajta ilyen hiánynak is tűnik. Kedves gyerekek, ezért használunk és Itt látok egy, rá, egy keresés után a szökhúzó fogó nevű dolgot, ami valójában egy rabicfogó. És mint olyan nem alkalmas szökhúzásra. Asztalos fogó, ácsfogó, ilyen is van. Ez gondolom szintén azt a célt amiről beszélek. Ja, igen, magyarul van ennek egy rendes neve és csípőfogó. Igen. Hát ez az, persze. Ez a rabicfogó, ez a csípőfogó egyúttal. Na jó, de ezzel igazán most csak itt lopom az időt. Igen, hát plusz bele sem abba, hogy akkor még az lehet felcsípő, meg oldalcsípő. Igen, igen, igen. De mind a kettő ugyanúgy nem tudja azt, hogy a teljesen bevert szökhöz, szögnek alá tud nyúlni. Valójában egyik sem arra való, igen, ez így van. Igen. Na, továbbá. Találtunk, úgynevezett elfogtunk egy levelet számokat, ö, amelyeket nem ellenőriztünk, de Isten látja a lelküket, az van aláírva, hogy a forrása a Reuters Digital News Report 2022-es kiadása lenne, és ezek a számok azt mutatják, egy remek térképen, hogy hol mennyire kerülik az emberek a híreket és egy-két nálunk is szarap helytől eltekintve tulajdonképpen az élen végzünk, amennyiben Magyarországon az emberek 40 a tesz lépéseket azért, hogy ne szembesüljön hírekkel. Az érdekes például, hogy Portugáliában meg 42 Angliában 46 Tehát, hogy például ezek az országok még nagyobb arányban tartalmaznak hírkerülőket, bár ez még belefér a hibába, de nálunk rosszabb helynek viszont hát nem, sok, nem sok hely tűnik. Ha jól látom, akkor itt kb. Horvátország van, meg Törökország. Igen, Törökország, az teljesen érthető módon. Görögország is. Ott meg ugye válság van, és ne, nem jó ebbe belegondolni. Meglepő módon Szlovákia is ilyen, de mondjuk egy Csehország is csak mi 40 unkhoz képest 39. Ami meglepett, a 39 os Ausztria. Ja, az Ausztria, bocsánat, igen, 38, Csehország. Igen, szóval, hogy az az egész régió, mintha nagyjából ugyanazt gondolná. Bezzeg az olaszok, meg a németek, azok, azok szeretik a híreket. Hát meg a finnek 20 -a. Tehát hogy most a Na meg a, a fi, Skandinávia. Aha, <gül> csodálatos. Imádják kajálják a híreiket. Igen igen igen. Focímeg előtt felvonulnak a finn újságírók és megtapsolják a stadion vagy valami. <gül> Csak azt nem értem, hogy itt, nem tudom, nem, azt hiszem nem ismerem a térképet valójában. Az lehet a baj, de hogy ez milyen ország itt? Ez így nem, nem, nem sokat busz... segít. Melyikre gondolsz? Hát, a, ami Németország fölött van és 20%-kal szerepel, itt a skandináv kutya szája alatt. De azt gondolom, Dániának a szigetei? Igen, de az miért Talán. külön mondjuk? Ez egy érdekes kérdés. Hát mert az valahogy az ott külön. Szóval igen, na, ez egy érdekes földrajzi kérdés, de most szerintem azért elkezdtek a hallgatók, Ja, röhögni rajtunk, Nem, főleg rajtam. Nem, az Dánia. Ja, hogy ez minden, ami Dánia. Ja, mind... ja, bocsás, meg, igen, igen, igen, igen, igen, én is egy ja, nagyobb, nagyobb északi országnak képzeltem, ehhez képest egy szóval ö, kisebb kis, észak déli azért, részén található. volt. Helyesírási hiba méretű ország. Igen. Hát jó, az helyesírási hiba, vagy Hollandia, vagy ö, mi van itt, Belgium méretű. Akkorák, mint mi, igen. Ja. Igen, kb. Na jó, hát ö, nem tudom, a középmezőnben vagyunk. Érdekes. Azt hittem volna, hogy a legalján szereplünk a, ennek a listának, bár lehet, hogy, de nem, mert ez 2022-es jelentés, se a Reuters, Reuters, ugye? Igen. Azt mondtad. És az minden évben elkészül, és előző éves adatfelvételen, sőt azt hiszem talán évelei adatfelvételen, Alapul. Tehát ez egy viszonylag, ez a Digital News Report, egy, egy viszonylag gyors átfutású, tényleg egész Európában, minden országban elvégzett, elég tisztességes felmérés hírében áll. Úgyhogy ebben már, ja, hát mondjuk az lehet, hogy ebben még az idei választások nincsenek. Tehát lehet, hogy jövőre rosszabb lesz a szám. Ugye április óta nagyon sokan mondták azt, hogy na jó, akkor most, mostantól engem annyira nem érdekelnek a hírek. Ami érdekes még csak itt. lehet, szóval hogy feljebb Kattingattam a language ahol ezt a térképet találtuk, a többi különböző térkép között. És hogy mondjuk a vallás fontossága, Magyarország 14%. Ezzel tök Nyugat-Európa vagyunk. Nyugat-Európa utolsó bástyája. Az mit jelent, hogy, mi hogy nálunk a legfontosabb? Vagy nem, nem, nálunk... nem, nem, Romániában 50% már. Mennyi? 70? 50. 50. És nálunk 14? nálunk 14. Lengyeleknél 29%. Ukránoknál 22. Németek, északiak, britek, 10-11. Szóval a középmezőny? Hm. Nem, hát? mert ilyen 50 felettiek azért bőven vannak. Görögország, Horvátország, Szerbiában is akad egy 32. Tehát, hogy ez inkább a... Szóval Dél-dél-kelet, vagy kelet-dél-kelet. -dél -kelet. Igen, igen, igen. igen. De ez egy ilyen észak-észak-nyugati megközelítés. Aha. Ehhez képest Istenhit 26 százalék Magyarországon. Tőlünk egy határa már csak 13, az Osztrákoknál, tőlünk egy határa a másik irányban, a románoknál 64. Az igen. Az szép. De a 26 az még mindig egy viszonylag eltörpülő szám. Tehát ebben a keresztény demokraták által irányított országban az embereknek az egynegyede az, aki hívőnek valja magát, és ő sem mind katolikusnak gondolom, bár azért mondjuk abból nyilván Messze túlnyomó többség az katolikus. Há, vagy református, nem tudom az arányokat. Hát egyébként. jó, de az, az úgy, az mindegy. Nem mossuk össze, az mert nagyon megsértetnek mert... ránk a, hogy is mondjam, külön úton téveigő református testvéreink. Abból a szempontból mindegy, hogy a keresztény demokrácia, vagy hát a, a keresztény hit, mint vezérelv, az mind a két vallásnak egyformán fontos. Vagy jó, mondjuk nem egyformán, de mondjuk kb. egyformán. Miniszterelnök úr is református egyébként. Az is volt már minden. Tudtom igen. De, vagy a történelmi egyházak a kormányzó párthoz való viszonyát tekintve, hát tulajdonképpen szinte teljesen mindegy, hogy melyik felekezetről beszélünk. Minusz az evangélikusok ezeket sose hagyjuk ki, mert ők normális emberek. Oké, <gül> oké, okay, okay. meg a baptisták is. Szia Dani. <gül> Így jó? A baptistákról nincsen ilyen, be, vagy ilyen, ilyen benyomásom, tehát azt nem tudom azon túl, hogy ismerek egyet, Dani, De az evangélikusok azok azok nagyon ügyesen a néphez közel tartják a döntéseket. Jó van, figyelj, csak valami, én valami egészen mást hoztam, ami minden szempontból egészen más, nem szoktunk ilyesmiről beszélni ebben a podcastban, csak mivel egy másik podcastban szembe jött velem ez a tény, és én úgy rácsodálkoztam, és rádöbbentem, hogy gondoltam, elmondom, hát a másnak is ilyen meglepetés lesz, hogy mi itt a informatika világában rendre szoktuk emlegetni Babbage mechanikus számoló per számítógépeit, amik ugye a lyukkártyával vezérelt szövőgépek mintájára voltak elképzelve és részben megépítve. Meg egyébként ebben egyébként szoros összefüggésben szoktuk emlegetni ADA, aki akiben az a legkevésbé érdekes, hogy Lord Byron nevű költőnek volt a gyereke, az sokkal inkább, hogy, hogy a matematika iránt erősen érdeklődő hölgy volt, akit az első női programozóként szokás emlegetni, mert hogy Babbage számítógépére írt mindenféle programokat, akkor aztán szokás cáfolni, hogy nem is csak észrevett Babbage számításaiban valami hibát, de aki igazán utána néz, az tudja, hogy nem, nem, tényleg írt tényleg írt programokat, és akkor ezen a ponton, ez az, amit kb. szokássáról tudné, és ezen a ponton merült fel bennem néhány kérdés. Az egyik az volt, hogy hogyan kell elképzelni Bebics számítógépét, hogy ez mi, miért, mi, miért csinálta, meg mire volt jó. A másik pedig, hogy amikor azt mondjuk, hogy Adalául az programot írt rá, akkor nem tudom, milyen nyelven írta, vagy szóval ez hogy volt. Nyilván Adán. Hát nem adában írtak éppen. Vagy csak a volt. Bár az adanévi program, vagy igen, elnevezési programozási nyelvet róla nevezték el, sőt, ez egy amerikai hadsereg megrendelésére készült programnyelv, aminek van is egy standard száma, a Mil-STD 1815, és azért ez, a, ez az 1815 az adalav leszületési lesz éve, tehát hogy ott még kapott egy ilyen tisztelgést is. De ezt most zárójelbe tesszük, szóval, hogy engem annyira érdekelt volna, hogy ez mi van ezzel a Babbage masinákkal? És hát az első meglepetés a számomra az volt, amit te tudtál, én meg nem tudtam, hogy ö, ezek soha nem épültek meg. Pontosabban az első gépe, a, na most biztos hülyeséget fogok mondani, mert volt neki az analitikai gépe, meg a, a, a, a differenciálgép. Gép. És a differenciál volt az első gép, ami inkább számológép volt, arra kapott egy csomó pénzt, és ezt részben megépítette, de teljes egészében nem sikerült elkészíteni. És aztán a, az analitikai gép, ami viszont az, az úgy nagyon el volt képzelve egy ilyen, azt hiszem hat méter magas teremben gőzgép által hajtott lett volna, és szóval elég bonyolult működés lett volna, az, az csak tervben készült el, soha nem Került megépítésre, pontosabban ez így nem igaz, mert 1994-ben a Brit hm, Tudománytörténeti Múzeumban, talán ha van ilyen, megépítették, jó nagy lett. És, Szóval, hogy ezek nem is voltak ezek a gépek, ezek csak úgy ki voltak találva, a, ilyen részei voltak, és azok valamit tudtak számolgatni. De már ezen is gondolkodtam, hogy hogy jött egy tudós, így a, a 18. század leges legelején, ahhoz, hogy miért, miért jött erre rá, hogy, így, hogy neki kell építeni egy ilyen gépet. Szóval mi volt a motiváció? És ezt nem tudom, hogy te tudtad-e kell, hogy mi volt, engem ez is meglepet. Nagyon meglepne, hogyha nem lőelemszámítás lenne a vége. Nem, nem, abszolút Véteresen nem. Nem, nem lőelemszámítás, hanem hajózás. Ugye az volt, hogy a, a hajó tengerhajózás navigációját azt úgy intéztek, hogy nyilván azt ilyen csillagok, meg ilyesmi alapján intézték, de hogy ehhez ilyen kvázi négyegyű függvénytáblaszerű dolgokat használtak. Tehát, hogy voltak ilyen táblázatok, ahol minden értékez meg volt a nem tudom milyen differenciál érték, és ezekkel az volt a baj, hogy hát ezeket Kézzel számolták emberek, kézzel sokszorosították, bár talán akkor már nyomtatták, de szóval kézzel kerültek kiszámolásra ezek a táblázatok, és voltak bennük hibák. És ezek miatt, a hibák miatt aztán komplet szállítmányok vesztek el a tengeren. Tehát, hogyha ott sajnos ott én, két tizedes után egy kicsit el volt, el volt számolva az az érték, akkor a hajó egy... 30 kilométer balrább fordult, és mm, aztán haltak az emberek a tenger közepén, és elsüjjött az egész a francba. Szóval, hogy a pontatlan e, számítási táblázatokat akarta kiváltani Babbage ilyen automatizált számításokkal, és így módon mindig pontos, sosem fárad el, e, nem másnapos, és ezért mindig jól írja a, a számokat. Ezért, tehát ez volt az eredeti motivációja, ezért kezdett el foglalkozni ezzel a Gondolattal, de aztán ilyen technológiai problémák miatt nem sikerült igazán megépíteni ezeket a gépeket, mert mit tudom én, az áttételek tervezése még nem tartott ott, hogy ezek pontosan tudjanak működni, de a tervek alapján egyébként azt hiszem 37 tizedesig tudott volna számolni ez a cucc. Én közben feltöltöttem az adásnaplót képekkel, és ezt majd meg lehet tekinteni a, a nyilvános írott adásnaplóban is. Mert nekem úgy jött ki a lépés, hogy egyszer jártam a Kaliforniai Számítástudományi Múzeumban egy sajtótájékoztatón, amely miatt a kiállítások 98%-a zárva volt, hiszen nekünk itt interrobotokat kellett megnézni, és okos sr vagy okos görbebotot, nem holmi számítógépeket. <köhö> Bocsánat, ez majd később elmesélem, hogy miért tűzszögök jelen nyárnak kellős közepén viszont voltak olyan részei a kiállítások amit meg lehetett nézni mert átlátszott az üveg vagy mert nem lehet elvinni hová. Ilyen módon szembesültem én egyrészt a Bebizsnak a számítógépével amit megépítettek oda is meg egy Kray egyessel, ami hát úgy nézett ki belülről, is, hát ennek a hátulját az plexi borította mint egy különösen nagyon gyorsan kötő nagymamának a a fonalas kabinettjének a belseje, minden össze-vissza, mint a tyúkbél. Uh -huh. És hát mégiscsak egy az egyik első szuperszámítógépről beszélünk. Illetve volt itt még azt, hogy PDP-11, meg, meg a Deep az egyik csípje is, egy tárlóban. Forró köny. És a fényképeiden jól látom, akkor a zsakárszövőgép is ott volt más. A, a zsakárszövőgép szövőgép azaz nem ott van. Az bárki megnézheti, mert az itt a Óbódán, a Textilmúzeumban. Ott is van zsakár. Jó, és abból sok volt, mert ezt valóban sokan használták. És az ember jókor megy arra, és ott van a bácsi, akkor még be is indítja, és akkor sző egy pár métert. Hm, de Én jó. egyszer múzomok éjszakán néztem meg, ahogy izé emelgette a gyókártyának megfelelően a megfelelő szálakat, és készült a brokátszövet. Uh -huh. Nagyon sokat elmagyaráz ezzel a számítást, az, amikor az ember látja működni. Igen, igen. Na egyébként a bebics gépeket azt úgy kell elképzelni, hogy ilyen ilyen különböző tengelyek, fogaskerekek. Tehát ilyen abszolút steampunk, de olyan igazi steampunkos. Talán csak ilyen üstök nincsenek, meg, meg helyenként sípoló nyomás kiegyenlítő szelepek, azok hiányoznak róla. De egyébként abszolút ilyen, ilyen masina, és amúgy nagyon pontos masina lett volna. Hát csak létezett volna finom mechanika akkor hozzá de hogy igen, hogy az nem létezett hozzá, és ezért nem sikerült igazán elkészíteni. Úgyhogy elméletben beszélgettek erről sokat, egyebek mellett Adalav Leszel is, aki aztán egyébként nem csak úgy kapta magát és elkezdett programozni erre a nem létező gépre, hanem, hát ha jól emlékszem, akkor lefordította egy olasz hadmérnöknek a témában írott könyvét, és ahhoz fűzött, saját jegyzeteket a fordításhoz mármint, és ezekben a jegyzetekben tett tanúbizonságot arról, hogy ő bizony ezt a dolgot nem csak hogy érti, de még elképzelése is onnanról, hogy hogyan lehetne használni. És szóval egyrészt írt ilyen levelet babbage hogy mit lehetne szerinte megcsinálni, hogy majd ilyen gépekkel lehet zenét szerezni, meg, meg kvázi leírta a mesterséges intelligenciát kis túlzással, Másrészt meg algoritmusokat javasolt, hogy hogyan kéne, tehát ilyen numerikus módszereket javasolt arra, hogy hogyan kéne bizonyos dolgokat megoldani ezzel a géppel. És hogy hogyan működött, hát remélem jól adom vissza, amennyit megértettem belőle, hogy ez a matematikának az az ága, amikor bonyolult egyenleteket, vagy számítási módozatokat olyan alapelemekre bontunk le, amikor már lényegében csak összeadásokra van szükség, és a végtelen sok összeadást, ha egy jó, jó ütemben kötjük össze, vagy, vagy szóval fűzzük egymás után, akkor abból kijön mondjuk egy egyenlet megoldása, és így működött. Tehát ilyen összeadógép volt tulajdonképpen a, a Babics gép. Ha valaki bővebben érdekel, akkor ha jól emlékszem, az HBO Maxon van egy Adalawless életéről szóló dokumentumfilm, ami állítólag egyrészt jó, és másrészt elmagyarázza ezt nálam érthetőbben. Na, ezt nekem már is adtad. Nekem még kettő ajánlatom van akkor ide. Az egyik, hogy aki szeretne mondjuk mechanikusan működő nagy ö, ö, olyan gépet látni, amire az ember nem gondolja azt, hogy mechanikusan működött valaha is, az sasolja ki, hogy mikor van nyitva a várban a telefonium, múzum, ha egyáltalán ki van nyitva, ahol van egy telefon telefonközpont, ami hát lényegében az addig forgatjuk a tengelyeket, amíg ö, össze nem találkoznak azok az érintkezők, amik a 378-412-t összekötik a 412261 26 1 Igen. Igen, az, a Rotary ez tényleg úgy működött, hogy konkrétan egy kapcsolatot hozott létre. Direktben az egyik telefonkészülék és a másik között. Igen, és amikor elkezdett ezen keresztül folyni az áram, és felvették azt, hogy haló-haló, jó zsikám, te vagy-e, akkor elkezdett egy számláló forogni a megfelelő telefonszámnál és hónap végén oda ment az ember a nagy fényképezőgéppel, lefényképezte, és ez alapján kiszámolták, hogy kinek villani, vagy a telefonszámlája. Igen. Egészen lenyűgöző ez is. A másik meg, hogy a finom mechanikátból mit tudtak megoldani. Azt mondták, hogy már tudom, hogy ajánlottam már, de hát istenkém három évent egyszer ér. John Biggsnek a Marie Antoinette's Watch című regénye ami arról szól, hogy Marie Antoinette aktuális szeretője, rendel neki mestertől egy órát ami grande complication, tehát benne van az összes olyan ö, csinos feleslegesség, mint a nappal, meg a mutató, meg fázis meg amit akarsz. <kül> Majd először kinyírják aztán az udvarlót, aztán kinyírják a Marianne is, a francia forradalomban ugye. Közben a mester dolgozik, dolgozik, dolgozik, és a végén, ha jól még akkor fia fejezi be a megrendelést, jócskán nem tudom ötven évvel később. Ö, de hát, ha egyszer felvették rá a pénzt, akkor csak meg kell csinálni, bár már senki nem él annak közül, aki a közül, akinek a megrendelés köze van. Aztán ez még elkerül egy múzeumban, ellopják, és a regény végére vissza is kerül. A legszebb benne, hogy egy centíten fikciós történet, ez tényleg így ment. Ez gyönyörű. És van benne jó sok ilyen részlet arról, hogy mi van az órában? Vagy hogy magunk elé képzelhetjük a kis finom mechanikai lépéseket? Simán persze, meg hogy, hogy mi az, amit bele lehetett kérni, és mi az, amit ki kell dolgozni azt, hogy egyetlen hogyan lehet beleépíteni egy órába. Hát, ha belegondolsz, akkor azért ez a, a brögéknek a 160. órája, tehát, hogy nem volt egy öreg cég, amikor megcsinálták, és, és hát, na, az idő volt megcsinálni. De egyébként, bocsánat, lehet, hogy, lehet, hogy hülyeséget mondtam, nem, nem volt 10 év, 9 alatt megcsinálták, csak az idős mester. Öreg... Későn már meg meg hát, de hogy volt benne óra, járási tartalékjelző, örök naptár, minutrepeater, ami fogalmam sincs, hogy micsoda, azt hiszem, hogy ez az a cseng, termométer, azaz hőmérő. Hőmérő? Jézusom! Hőmérő, De... pontosság a power reserve, azaz járás tartalék, sok védelem, amit, amit fel kellett találni. Hogy is hívják ezt szépen mostanában manapság. Ütésállóság? Nem ütésállóság, hanem az, hogy ha rázod a zsebedben, akkor attól ne legyen pontatlanabb. Hát nem tudom, sok resistant. A Az inka blokk ilyen például, amire el szokott lenni írva bizonyos típusú órákra, az pont erre szolgál. Igen, aztán nyilván ö, automata volt, tehát felhúzta magát, ö, másodperc mutató, és tudott csöngeni is, mert hát miért tudna csöngeni egy óra. És hányban járunk? 1802-ben készült el. Wow, őrület. Hát akkor nem tudom, mi baj volt Bebizsnek a finom melanikával, hogyha egyébként ilyen órát lehetett 1802-ben készíteni. Érdekes. Mm, nagyobban kellett volna dolgozni. Hát de nem tudom, hogy ilyen kicsiben kellett volna dolgozni, és akkor nem is lett volna egy teremnyi méretű a differenciálgép. Erre nem gondoltuk. Bocsánat, igen, rögtön de a miniaturizációt is. Hát igen, de hogyha ez gondolom, ez egy karóra volt, vagy nem egy karóráról beszélünk? Ez is egy zsebóra. Igen, tehát biztos nem fali óra, hiszen akkor hülyeség lenne bele tenni sok rezisztenzt, vagy mit. Figyelj csak, a belső csetünkön átküldtem neked a úgynevezett képét, és Jaj, bépakolom jó. a adásnaplóba is. Tehát hogy el eléggé villantós darab volt, de hát nyilván ehhez királynénak kellett lenni, vagy királyi szeretőnek királyné. Ú, de gyönyörű. isten, kedves hallgatók, ti is nézzétek meg. Ez Én nem vagyok egy ilyen óra, izé, de ezt... Azért ezt hordanám, mármint a zsebemben. Ez rohadt menő. Na, a mesét azt majd kitisztítom azért az adásnaplóra, meg, meg, meg, meg belinkelem hozzá a könyvet is. Ezek azok a jók is ilyen történelmi, szórakoztató, ismeret könyvek, amiket valamiért soha nem fordítanak a magyarra, pedig iszonyatosan jó kell olvasni. Igen, de lehet, hogy kevés olvasója lenne, pedig hát én biztos a közéjük tartoznék. Nem tudom, ezt tudják-e a szerkesztők és a kiadók. Ezek szerint. Nem. Igen, igen, igen. igen. És hunyorítsunk a, nem tudom én, a HVG, vagy a, a tipotek felé. Jó, hunyorítsunk. Én már hunyorítok. Én is hunyorítok. Jó, mindenki hunyorít. Figyelj kelt, és miért tüsszöksz, ha még csak hunyorítok. Jaj, igen, a igen. A... igen, igen. Könyvelőnél jártam. Ez a, ez a <gül> rövid történet ennek a dolognak. Durva. Én is. Akkor hol lehet, hogy holnap? Én is már fogok. fogom. De, ha még ma nem kezdtél neki, akkor még lehet, hogy megúsztad. Az enyémnél nagyon kellemes, rendkívül jó hideg volt, nem tudom, én 20 fokra le volt csavarva a klíma, és mivel régen találkoztunk, ezért az 1 óra 40 perc együtt munka, amiből 1 óra volt a panaszkodás és plegykálása, a maradék 40 perc pedig az ügyeink önk beszélése valójában. Az alatt úgy Aha. megfáztam, mint a kutya. Ó, oh, értem. De legalább tudom, hogy mi van a kata után. Ez jó hír. Érdekes. Én nem fáztam meg ma a könyvelőnél. Nekem mindenféle egyéb fájdalmaim kezdtek a hétvégén, mindenféle ilyen kétkezi munkát végeztem, amire egyfelől baromi büszke vagyok, másfelől ezek között szerepelt vasárnap az, hogy mint egy majd másfél tonna térkövet fölraktam egy teherautóra, majd aztán leraktam egy teherautóról egy másik pontján az országnak. Kérdéseim vannak. Figyelek. Miért? Térkövezni akarok egy darabot a nyaralongban, vagy hát most magunk között vagyok, vagyunk bevallható, hogy tulajdonképpen nem én akarom, hanem a feleségem akarja Térközve legyen egy rész. Akarja a vihar térkövezni gondolom, igen. Engem érdekel ez a dolog, valószínűleg lesz értelme, whatever, van térkő, van lehetőség, akkor én térkövezek nem csináltam még olyat, de biztos nem lehet egy ördöngösség, és az első lépés az az volt, hogy az apukám által valahonnan szerzett térkőkupac hoz, már csak egy teherautót kellett szerezni, és akkor oda mentem a térkőkupachoz, apukámmal fölpakoltuk a harmadát, mert mint kiderült, ez rohadt nehéz, ezek a sok térkövek, és ezért aztán az a teherautón egyébként lakhatnánk is, körülbelül akkora volt belülről, de csak 1,4 tonnával volt szabad megterhelni. Ez a kupac harmada volt. Csak megterveltük, aztán elvittük, és aztán lepakoltuk a nyaralóban. És csinos halomba raktuk, hogy majd egyszer akkor nekiállok térkövezni. Ahogy azt kell, persze. Most történt. Figyelj, azért a kezeim egy kicsit fájtak. Ezt el tudom képzelni. Ugye? No, ugye. Követ pakolni, az nagyon ritkán osztották bárhol is az jutalomnak. Amúgy büszke voltam magamra, mert nem fáradtam el nagyon, bár korán eloludtam, de hogy nem, tehát nem, nem ütött ki a dolog, csak a kezeim fájtak, aztán másnap természetesen alig tudtam felkászálódni a biciklire, azért az már másnapra már rossz volt. Na jó, de ez csak a nettó dicsekvés volt, semmi más nem akartam, mint kicsit így lenyűgözni a hallgatókat, vagy inkább felvértezni őket azzal a lehetőség, hogy ők is képzeljék magukat az én helyembe, és érezzék magukat kőpakolónak. Hát vagy térkőzzenek Hűlség. ők is, mert ez egyfajta nemzeti sport. Hát amúgy meg igen. Az is igaz. Vannak még kütyüjeink, hála Istennek, ezeket jók. nagyon bírom. Ö, jó, hát van, pontosabban ők menők. Igen. igen, mert hogy a a 120 dolláros papírból készült kamera azért az nem a Na, kedvencem. Papírból készült digitális kamera egyébként. <köhö> Tehát igazándiból ez egy, ez egy ilyen nyák, ráforrasza mindenféle icék meg, meg nem tudom, ami egy fényképezőgép, és köré van hajtogatva egy ilyen papírborítást tulajdonképpen. Igen, hogy az egész nem vastagabb igazából egy jegyzetfüzetnél. Nem, de viszont legalább akkora is, mint egy nem tudom, egy A5-ös jegyzetfüzet és kb. pont annyira tűnik sérülékének. Csak egy jegyzetfizetnél nem Igen. gond, hogyha meggyűrődik, egy kameránál hagyományosan nem szolgál az előnyíre. Ami az igazsághoz tartozik, hogy rahat jól néz ki, iszonyú menő, végtelenül dizájnos, lehet cserélgetni ezeket a papír borításokat, meg egyébként még objektívet is lehet illeszteni a objektív elé, de hogy ennél fölöslegesebb, rongdrázósabb hülyeséget nem láttam régen, az is biztos. Túl nagy, túl sérülékeny, és szarképeket csinál egyébként, tehát tényleg sem másra nem jó, mint hogy látványosan demonstrált, hogy te mennyire menő vagy, amikor ezzel készítesz fotókat. Igen, ez a próbáljuk meg megfogni azokat az embereket, akiknek már egyszer eladtuk a Fuji Instax kamerát, amiben van valami mágia legalább, és adjunk el egy mágia nélküli eszközt nekik, hát ha bejön. Hát a pure design, de az a baj, hogy tényleg ez nem olyan design, amit otthon... E kiteszel az egyik sarokba, és minden nap, amikor rátéved a tekinteted, akkor jól érzed magad. Ez inkább azért van, hogy másoknak mutasd meg, és ezt a fajta hivalkodást én valahogy nehezen nehezen fogadom el. Pedig tényleg gyönyörű a, a koncepció is, meg úgy az egészen szerethető, csak minek. Egyébként annyira nem rosszak a képei. Tehát, hogy nem, nem egy izé nagy vacsizd az, de fotóztam már én annak idején rosszabb kamerákkal. Hát annak idején igen, annak idején mindjárt, de hogy, de hogy én úgy láttam, hogy ez kb. verőfényben igaz, aztán minden más fényviszony között meg a, a feature telefonoknak a tudását hozza kb. Ja, hát persze, a, de fizikával egy idő után nem lehet cseszekedni. Ide azért jellemzően visszaszak tudni. Hát, Amekkora ez a utca akár beleférne egy rendes érzékelő is, különösen 120 dollárért, ami egyébként Azért már szerintem adnak rendes kompakt fényképezőgépet. Na ezt akartam mondani egyébként, hogy hogyha valaki isleg gyereknek keres kamerát, amit itt felvet a petapixelnek a cikke, ahol, ahol találtuk ezt a jószágot, mindenképpen nézzen szét először a saját és a rokonságnak a szekrényébe, hogy van-e otthon egy 5-8-10 éves, 15 éves kamera, amit oda lehet adni, mert fotózgatni az is jó, sőt, megkockáztatom jobb. Vagy ha nem, akkor ugyanezért a pénzért egyébként egy bármilyen kompaktot, mert fotózgatni az is jobb. Ez abszolút a designer táskával, a designer fényképezőgép. Igen. Meg egyébként ezért a pénzért egy bármilyen középkategóriás vagy alsó-középkategóriás okos telefont is lehet venni, azzal is jobb képeket fog csinálni szerintem. Igen, igen, igen, igen. csak az, az hozza magával a telefonságot. Hát ugye, szerintem előny, de értem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez átrány. Hát attól, attól függ, hogy kismérettű gyermeket kezébe akarsz egy TikTok és YouTube gépet adni. É, ettől függ valóban. És akkor van viszont egy. Na de, van egy másik kamera. Na ez viszont király. Ez az Alfie Tich nevű ö, jószág, ami minden az Akkor szeptemberben megy majd Kickstarterre, de már beta tesztereket keresnek. Ez egy filmes kamera, pedig egy ö, ö, feles félkockás filmes kamera, tehát egy 36-os filmre tud csinálni 72 darab fotót. Ez nem egy nagy trükk, egyébként az régi turista kameráknál ezt gyakran megjátszották, hogy kisebb felbontású fotóid vannak cserébe, elindulsz a világba egy tekercs filmelés és hazajössz és még lefotózott háromszor a kutyát is. És ami ebben a nagyon nagy truvály, az egyik az, hogy van benne valami, valami digitális rész, Erreve USB-ről tölthető elem, meg hogy valami kis fénymírőcske az ott van a tetején, ami jelzi, hogy mit lát. Másrészt pedig, hogy hogy hát a Proton még négy darab hely van, de a gyakorlatban a gyártott verzióm három darab lencse lesz. Egy, egy pinhole, egy olyan lencse, amit valami eldobhatós kamerákból bányásznak ki, mert az eldobhatós kamerát, miután az ember kivette, miután kivették belőle a, a filmet, utána a is dobják ki és ilyen módon egy viszonylag olcsó lencseforrás, meg egy harmadik, ami meg valami trükk lencse, és azt meg a lencsének a része egy valahogyan elfotózott filmdarab, ami ilyen filterként viselkedik, ahogy megfejtettem magamnak a dolgot, és az érdekes interferenciákat, és úgynevezett dreamy lookot, azaz államszerű képet csinál, és hogyha egyszer találnak majd gyártót, akkor azon a tárcsán, amin, amin ez a három lencse elhelyezkedik, azon még ne érdiket el lehet majd helyezni, és az ember a gép a a tartó tárcsát, és akkor azt kattintja be a megfelelő lik elé, amelyikkel fotózni szeretne. És ez meg cukki. Tehát ebben benne van a filmes fotózás, benne van, hogy ez tényleg egy dologra való annak arra, hogy elhülyeskedje magadnak, de nem is mond magáról mást. Igen, ez végül is egy kicsit a, ezeknek a most nagyon divatos, vagy a fiatalok között most nagyon divatos uh, ilyen kinyomtatós kameráknak, amit az előbb említettél is, ezeknek egyfajta tovább gondolása, mert ugye az a, azoknál ott az a menő, hogy azonnal elkészül a kép, és azt nem is tudom, hogy az digitálisak ezek? Ö, igen, igen, igen, igen, igen. Ö, vagy van, van olyan is, hogy egészen pontos legyek. Na minden esetre ez az alfi, ez nem csak ugyanalóg, hogy filmre fotulsz, hanem ugyanalóg, ha jól értem, hogy ott van rajta három, hát nem lencse tulajdonképpen, hanem három szűrő, mármint filter, olyan, mint az Insta filterek, csak ezek kis analóg. Hát ebből vinterek. kettő lencse. Csak megfelelő hát hatásokat. Láncsa, hogy ez a meniszkusz is valamilyen ilyen nagyon speckó hatást keltő lencse, nem? Hát mint ahogy minden, minden a... lencsének vannak jellemzői, amik formálják azt, hogy ilyen képet tud csinálni. Egyik sem az a hagyományos, azt várom, hogy azt lássam, amit egyébként a szememmel látok, hogyha kinyitom a világra a típusú lencse. Tehát nem egy a normál objektívet szereltek bele. Aha, igen, igen, igen. Szóval ilyen új nézőpontok, meg, meg érdekes szűrés. Ez szerintem szóval nagyon vicces darab. Azt nem várnám, hogy halálosan el fog terjedni. Nem fog elterjedni természetesen, de biztos nem is az a cél, hanem, hogy egyáltalán meg lehessen valósítani. Igen, és hogy ebből pár tízezre el tudnak adni, akkor az már tulajdonképpen nem rossz. Be bevallom neked, én ilyet nem vennék. Tehát, ha kapnék egy ilyet, elfotóznám szívesen ezt a, azt a egytekercs filmet, de magamtól azért erre én nem költenék pénzt. Nem emlékszem az árára, lehet, hogy nem is írták. Úgyhogy egyelőre hmm. visszafogottan nyilatkozok csak erről. De a kettőből ez az, ami kívánok, az az ár, amiért te megvennéd. Vagy legalábbis az, az az ár, amiért vágynék rá. Értelek. Hmm el tudom fogadni. Mindenképpen jó darab. Jó pofa. Na, még egy kütyű van, amit meg én találtam azt hiszem, és ami, hát ez is egy teljesen fölösleges tárgy, de valahogy ez két dolog miatt szerettem. Egyrészt, mert ez olyasmi, amit itt, itt nagyon szívesen látnék a lakásom, és időnként odaállnék el és nyomkodnám, mert hogy ez egy golyópálya tulajdonképpen. Egy olyan zárt rendszer, egy, egy üvegbúra alatt egy nagy golyópálya, ahol e, márvány golyók tudnak legorulni, és pont annyi márvány golyó van, hogy mindig, amikor egyet elindítasz a golyópályán, addigra egy másik már leér az ajára és betölti ennek az egynek a helyét, tehát, hogy folyamatosan tudod beküldeni a golyópályára az újabb és újabb golyókat. És akkor így lehet nézni, hogy egy ilyen nem teljesen szabályos e, spirális pályán mennek lefelé a golyók, és lehet őket szemmel követni. Ez már önmagában nagyon menő. Viszont a Kickstarter-en van egy olyan reklámfilmje, amit végtelenül imádtam, mert ilyen nagyon sok fricska van benne, és uh, teljesen önirónikus. Szóval egy kicsit így ki is gúnyolja ezt az egész projektet a reklámfilm. Ezt külön szertemben, nem reklámfilm, hát ilyen intro, vagy minek szokás ezt nevezni, ami a Kickstarter-en kötelező. Adjál pénzpont Pont Avis. Hát igen, tulajdonképpen. És itt a KB arról szól, hogy itt van ez a tárgy, ráadásul mi is milyen jó fejek vagyunk, tényleg adjál már pénzt. Ez az adjál pénzt, ez 150 eurónál kezdődik. Azért már lehet kapni egy ilyen golyópályát. Ú, és még mozgás mozgásérzékelő is van benne. Vagy igen, ja, hogy ez egy ilyen stretch amit már sikerült elérni, hát jaj, fantasztikus. Hiszen másra sem volt szükség. Azért ez nagyon szép dolog. Igen, szóval erre sincsen szükség, de ez legalább tényleg szép. Az a bajom ezekkel egyébként, hogy, van egy-kettő ilyen műkincs a könyvjelzőjünk közé, hogy, hogy ez is csak akkor, akkor mutat a térben, hogyha van egy akkora dolgozó szobát per nappal ide, az egész lakásom. Hmm. Én nálam már szerintem lehetne neki helyet találni. Pedig azért, hogy mondjam, nem egy ezer négyzetméteres ingatlanban élek. Nem ezer négyzetméteren elvész, de azért mondjuk egy 50 nél kevesebben nem raknám bele. Már szoba. Hát jó. Igen. Jó, igen, az igaz. Na, mindegy, hogy jó cucc. Egyébként gondolkodtam azon, hogy még, még találtam egy kickstarter-t, amit nagyon-nagyon szerettem, csak az hát az egyszerűen csak ilyen szeretnivaló volt, és nem képviselt különösebb értéket, de annyiban pont olyan, mint amit említettél olyan fajta. Hm ilyen ön célú szerűség, azt nagyon komoly társas játékosoknak csinálták. Egy készlet, ami abban különbözik minden más készlettől, hogy, a, hogy van hozzá egy ilyen platform, ami lehet dobni vele, és ezen lebeg a kocka. Tehát oda tudott tenni a dobókockát a, erre a lebegő platform, lebegtető platformra, és ott megpörgeted rajta, és kipöckölöd, és akkor így dobsz. Illetve azt hiszem, lehet úgy is dobni, hogy rádobod a platformra, és akkor ott forog a levegőben. Őrült menő, nagyon mágikus, természetesen semmi értelme, meg nem is egy olyan nagy innováció, de valahogy nagyon. Szóval pont olyan mágikus, mint amilyenek egyes társas játékok tudnak lenni. Erről az jutott eszembe, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy vannak ezek a kockadobó tornyok, ezzel biztos találkoztam a jelenséggel. Igen Ez egy aki nem látta, sajtreszelő az aján lépcsővel. A sajtreszelő tetején beszólod a kockákat, bent pattog a dobókocka, majd pedig az alján a lépcsőn kiamlik, és akkor hirtelen az van, hogy van három darab random számod. Tehát ez pont ugyanaz tudja, mint hogy az ember eldobná a kockát a kezével. Igen. És hogy gondoltam, hogy ez tényleg valami modern elsővilágbeli hülyeség, amit kizárólag olyan férfiaknak lehet eladni, akiknek nincsen életük, de van már a jövedelmük, és... <gül> és ezért marhasságokat vásárolnak a pénzükből. Amikor is szembejött a Fettweis- Frothheim golyó torony nevű dolog, amit 1985-ben találtak meg, és időszámításunk szerint 400-ból származik. A nagyon díszes golyódobó torony, amelyen ráadásul az egyik oldalon kivannak vágva ilyen különböző betűk kis amik azt a szöveget alkotják, hogy a pikteket legyőztük, az ellenséget elpusztítottuk, Játsz, játsz békében. Ó, de szép. Úgyhogy egyrészt tudjuk, hogy nem a piktek csinálták, másrészt pedig már régen is voltak unatkozó légiósok, akiknek a pénzét lehetett nyúlni társasági kiegészítőkkel. Nekem ennyi volt az, amit elhoztam mára, vagy amit érdekesnek találtam. Bár itt van még egy játék, nem tudom, hogy eltaláltam-e vele az ízlésedet. Igen, a mai napig nem tudom, hogy ez micsoda ez a Spintronix, de rendkívül jól néz ki. Igen, pont nekem is idáig jut terjedt a, a megérzésem, hogy ez valami menőség. Azt teszem hogy egyszer voltam a műszaki tanulmánytárban, amely ez a harmadik olyan csak időnként nyitva levő Budapesti Múzeum, ami még nem került eddig szóba. És ott az Óbudai Egyetem egy idős professzora úgynevezett szakiköpenyben elmagyarázta azt, hogy a különböző gőzgépeken melyik innovációkat kell nézni, és, és az a felleliftező súly, ami hogyha gyorsabban pörög, akkor, akkor, akkor feljebb csúszik a rúdon, és ilyen módon próbálja egyen sebességen tartani a forgást, hogy nehogy ugráljon a teljesítmény, azt mikor és melyik mérnök találta fel 1800-es évek melyik évében, és végigmagyarázta a teljes gőzgépet. Akkor 5 percig emlékeztem rá. És hogy ez is így néz ki, hogy ez itt végigmagyaráz, egy csomó olyan dolgot fogaskerekekkel, meg láncokkal, amikről hát alapvetően nem ez jut be, hogy vészfogaskerekkel lehet. Igen, ez egy mechanikus áramkör szimuláció tulajdonképpen, ami tényleg ilyen fogaskerekekkel, meg éksziakkal, állít elő tranzisztort, meg ellenállást, meg tudom én, kapcsolót, meg ilyen mérőműszereket, nagyon-nagyon cuki. És nyilván el is mondja, tehát megérthetőbbé megért, teszi a, ezeknek a működését. Az életben nem venném szerintem elő, de te egészen csodálatos tényleg. Tehát ez a, azért most elképzelhető, hogy nem szar gyereknek lenni. Bár ez mondjuk valószínűleg felnőtt játék. Hát de viszont ha kap egy ilyet egy gyerek, akkor tényleg 95 él, és egyszer fogja elővenni, aztán elteszi. De ha az, az 500 jön be, akkor viszont a függője lesz, és aztán a elektromérnök válik belőle. Hmm, igen, akad. Hát gyönyörű. Akad némi egy egészen jó kinéző képregény is jár hozzá. Így van, igen. Na jó, ennyit mára szerintem a tudományos technika újdonságaiból, hogy Kudlik Juliát idézzem a Deltából. Még a régiségekhez nekem van egy mondatom, hogy hát újdonság tulajdonképpen, hiszen lassan beérjük a át hogy aki esetleg eddig bármilyen uh, kifogást talált magának arra, hogy a For All ne nézze, az most már ezeket tényleg uh, hát vésővel építse le a lelkéről. Az a sorozat még mindig tudott egyre jobbá válni, most megint vártunk egy évet arra, hogy legyen következő évad. E, és ezt hol lehet nézni, és miről szól? Apple Televízió előfizetés, vagy megjelen DC-n és közettán. Jelzem áérték arányban momentán valószínűleg az Apple Televízió a legjobb streaming, nincsen rajta sok dolog, Viszont a rajta levő nem sok dolog, az szinte kivétel nélkül rendkívül jó. Ott, ott van a Ted Lasso, ott van a Morning Show, ott van a For All Men kirtelen. Igen. És mi ez a Forró All Ez pedig mi, a mi? űrhajózós alternatív történelmi dolog, ami elkezdődik úgy, hogy asszony hogy hogy kell az űrprogramba. Ez kb. az első évadnak a, az egyik szála. És hát most már, ahogy ahol vagyunk, most már egyáltalán nem ez, nem ez a lényeges, hanem a, az, az űrverseny, a megismert karaktereknek a drámája, a egyéb társadalmi folyamatok, a, hol vagyunk a világban, és, és mindez adás egy, egy nagyon érdekesen párhuzamos földön, ahol a 90-es évek elején van e alakú alapú működő videotelefonálás, mert, mert máshogy történtek dolgoknak. Aha, értem. is mert találtunk vizet. Eladtad nekem, remélem a kedves hallgatóknak is. Hihetetlenül jó, majd számolj be róla. Így fogok tenni, még odáig hosszú út vezet, nagy a lista, amit le kell dolgozni, és könyvek is vannak benne, de már meglátjuk, beszámolok, amint érek. Hát ahogy a költő mondta, hosszú az út a csúcsik, hogyha Rakendról szeretné játszani. <gül> hm. Jegyezzük ezt meg, és egyúttal búcsúzunk el ezzel a kedves hallgatóktól. Szevasztok! Sziasztok!